Hallå där! Välkomna till det 14 avsnittet av Carlos podcast. Jag som säger det här heter Leo. Och det är jag som är Carlos. Och ja, idag kan vi ju säga att vi spelar in halvliggande sin säng för första gången. Ja, för att eh, vi har gått till en morgonshow. <laughs> vi har blivit en morgonshow <laughs> Precis. Eh, vi spelar nämligen in på, på morgonen nu istället, så att eh, vi har tryckt eh, många Red Bull innan eh, för att komma igång. Red Bull är ju en eh, förutsättning för morgonshowen kan jag tänka mig. Definitivt. Och det leder oss in på det vi ska göra nu. Precis, vi ska dedikera programmet. Och eh, veckans dedikering, eller programmets dedikering, blir alltså Red Bull, som eh, säkert, som jag sagt, eh, hjälper många morgonshower, men har framförallt hjälpt oss. Väldigt mycket. Väldigt mycket. Det är, med, det är ett eh, lika vanligt inslag i programmet som topp-10-listan. Ja, men det är det. Vi sitter ju och dricker varje gång. Awesome. Inte idag dock. Nej, konstigt. Idag blir det ett, ett annat märke, men det kan vi inte nämna. Nej, red bull är ju härliga. Jag, jag har ju druckit mycket red bull. Aj. Eller mina dagar. Det har varit mest de senaste åren. Red bull-mannen. Ja, det har jag har kallat för det ibland. Ja. Sen har vi förstått att det finns någon som är ännu värre än någon som var med på lyxfällan. Som, ja. Men vi ska inte gå in på det. Men, äh. men som mest har jag väl druckit kanske om en tio på en dag. Det är extremt ja. i Ja, det var när jag... Det var sista året på gymnasiet så var jag, jag med och hjälpte till att fixa inför Red Bull Flugtag i Göteborg. Och då fanns det fri tillgång. Och det var en eh, varm dag också så man ville fylla på en vätska. Och jag hade inte... Jag tror aldrig att jag hade köpt en Red Bull innan det. Jag vet inte. Men då var det ju helt gratis. Och den var kyld och så det härliga. Så då drack jag tio. Ungefär. Och eh, kom ihåg att jag kände mig äh, nästan lite febrig och... Och öm um i kroppen sen. Och, och helt yr, kom ihåg. Jag körde bil och det var ju inte bra att jag gjorde egentligen. Men, men det, det låter ju som att Red Bull är en dålig grej. Det är det ju inte, det är ju härligt. Yeah. Och väldigt, alltså jag tycker verkligen att det är gott också. Jag hade druckit det även om man inte blev pigg av det. Det är en av de druckorna som man kan blanda med vodka. Och man tycker fortfarande det är gott efteråt. När man inte blandar det. När man inte ja. blandar, exakt. Så som man har förstört eller förstörde du? Cola, Coca-Cola och Fanta när man var mindre och blandade med vodka och skit i det. Du kunde inte dricka cola då efter för du satt bara och väntade på när vodka-smaken. Men det har man kommit ifrån för man gör inte sådana häxplaner längre. Men, men okej, okay. jag har aldrig haft en sån känsla. För någon har du inte år. det? Nej. Jag tror många som har haft det, jag tror jag har diskuterat det med folk för att man, man förstörde ju kolan för, för ett tag för man, man hade inte så mycket annat att blanda det med Nej, och, och Fanta Exotic är väl en klassiker som tydligen många har förstört på det sättet <laughs> ja det finns många sådana som förstörs men Red Bull är en av de som har eh, klarat sig, den funkar lika bra med utan vodka ja, och eh, ni gör ett bra jobb på alla sätt tycker jag jag tycker de är härliga med sin sponsring av Extremsport och och det här Felix Bamga hoppet, du vet hoppet. Han som slog nyckte världsrekord i mm, hoppa, mm. Högt, eller hoppa högt. Hoppa från hög höjd. <laughs> högt. Det är ju sotto ja, precis. Hade Sotto-Major eh, han lever ju fortfarande men varit aktiv idag så hade han haft Red Bull som sponsor. Ja, han du hoppat, hoppat 20 cm högre också. Men fan, det, det är det enda som fan, nu är ju inte höjdhopparna lika bra som förr. Nej. Och det finns ingen som är bättre än de andra vad jag vet. Nej. Men eh, ja, de borde ju sponsra en ta, ta, <laughs> Red Bull borde ta en höjdhoppare under sina vingar sponsrar honom men däremot har jag sett att vad fan var det jag såg Red Bull sponsrar någon typ av hockeyturnering eller någonting och det är ju inte extremt nog egentligen för Red Bull så sluta med det där och <här> lägg av <här> men det är okej okay att ni, ni sponsrar fotbollslag och sånt där Red Bull New York heter de det, funkar. Ja, det jag vet inte om ja, det funkar, men det funkar. Tyck för mig. Ja. I New York, de vill synas på, på stora ställen. Ja. Det vill väl alla. De har ju lyckats med den här extremsporten. För det, det är det första man tänker på egentligen. Om man, när det är extremsport, ja, då måste Red Bull ha någonting att göra med det. Ja, och, och att Red Bull sponsrar någon eller något i den världen tror jag är en, en stämpel. En, en märkning som gör att det är bra, du förstår. Ja, de, de har lyckats kanske. Ja. Om man, om man sponsrar Red Bull inom någon extremsport så då har det nog lyckats. Ja. Tänk, mm. tänk såhär att, för de, de gör ju såna här extremskidåkningsvideor Red Bull, ja. jag vet när att de har släppt från här helikopter och så åker de ner tänkte jag om det hade varit en samma typ av video men sponsrad av IF-skadeförsäkring där mm. hade man förstått, ja <laughs> ah, men det här är ingen bra video <laughs> här har de hjälm ja, <laughs> precis att... och fattar du hur mycket pengar de får i självrisken <laughs> de får en halv miljon i självrisk <laughs> och hoppa ut till under planet. det planet på alla dagar som du säger, det står Red Bull på hjälmarna det står Red Bull på på skidorna, på dräkten och... de har lyckats och så, ja. de, de har ju satt sin stämpel där och alla spelar omkring med Red Bull så. <skratt> eh, och så vidare eh, det, är, det är Red Bull eh, dedikering går till er, tack ska ni ha <skratt> eh. Eh, vi, vi går vidare till eh, nästa punkt ja. det är eh, vad har du vill säga hela veckan, har du hamnat i någonstans där du kunde säga det du ville säga. Ja, jag har en liten teori faktiskt. Oj. Eller, nej, så här. Jag har en fråga, men man förstår på frågan att jag har en tes. Okej, okay, ska se om... Det blev det här med mina papper. Och så säger jag, kan det vara så att vi lever i den självgodaste av tider? Jag tycker att det känns som att en utmärkande... Det är så svårt för mig att säga så här. Jag är 26 år, jag har egentligen, jag kan ju inte uttala mig om tidigare tider. Mm. Därför det är det som en fråga. Men jag tycker i alla fall att en utmärkande sak för tiden vi lever i nu är att vi tycker om att skratta åt hur det var förut. Ja. Till exempel så, eller i alla fall, jag tänkte på det här när jag förra veckan, eller den här, förra veckan var det, var på någon liten föreläsning om marknadsföring och, en, och kommunikation och sådär. Och det är en klassisk, en klassisk upplägg att börja sådana med att berätta hur det var förr. Att, oh, det hade vi två tv-kanaler och vi hade icke-kommersiell radio och så här. Och så skrattar man lite åt det. Man skrattar ju inte åt det men man förstår så här konstant var det förut och nu. Och det är mycket bättre nu. Eh, och, jag, och jag tycker att det går igen i flera olika områden. Jag har några exempel här. Man skrattar åt eh, till exempel när vi pratar om sångerskan Emilia. Mm. och så, Vad heter hennes andra singel nu Jag kommer inte ihåg. Och så kollar man på Wikipedia och sen Enas man är ett skratt åt Det här kunde man inte kolla upp för Vad gjorde man då egentligen Ringde man en journalist och väckte honom Jag vet inte Det skrattar man åt eh, Man skrattar åt ja, men Man ska ha en fest Och så skrattar man åt När man var tvungen att skicka ett inbjudningskort på posten Man skrattar åt Man skrattar åt att man eh, Till exempel betalade med checkar för vad det är för löjligt att Skriva sin egen sedel Och bestämma mycket av på Haha ha, ha, vad konstigt Varför betalar man inte bara med kort Håller du med om att det finns ett, ett sånt Manera ja. att åt det Ja det är klart. Men sen är det frågan här skrattade man på samma sätt på till exempel eh, vad ska man säga på 70-talet åt att man tio år tidigare bara hade inte hade färg-tv jag tror inte det, jag vet inte men frågan är jag gjorde om det skrattar man på 1500-talet åt de här gamla handskrivna böckerna för då hade ju den här boktryckkonsten kommit. Jag vet inte kanske, kanske inte skrattade man på 90-talet när man kunde köpa en videospelare åt att man tio år tidigare var tvungen att gå på bio för att se en film eller kolla på den på den kom på TV. Ja, det tror jag gjorde. kanske gjorde det. Det där kanske är som sån Men ja, jag vet, vad vad tycker alltså, du? Vad som vet jag jag, jag jag tycker det är en intressant hela. Ja. Jag snappa upp på den. jag säger så jag jag hoppas eller jag vill tro att, att de skrattade bort det talet åt åt, åt tidigare. Men jag, jag tror ändå att jag gjorde det. Jag det är i alla fall jag, jag vet det är skitsvårt ja. för när vi, när vi kollar tillbaka på de, de, de, de senaste exemplen som ligger närmast oss i tiden med mm. Emilia och det sista bra är ju det här det. rökningsförbudet som bara kom för några år sedan. Mm. Det är många som skrattar åt att man fick röka på krogen förut. Ja. ja. Men förlåt, fortsätt. Nej, för det, det går inte att skydda understående att det, det är mycket som har hänt det senaste. Mm. Det var kanske inte så stora förändringar på, på tio år. På 1800-talet. Nej, precis. precis. Folk. Nej. Men eh, vad, som, vad, som gäller, vad som är samma för oss är att de, eh, har vi gått i till när vi kollar på Emilias del, Det var ingen där som gjorde något fel. De, de, de gjorde ju allting ute efter sina, mm. Mm. Eh, sina eh, ja, vad de hade för resurser. Ja. Eh, och jag tror att... Eh, samma sak gällde för, gällde för alla så jag, jag tror jag tror nog ändå att de skattade lite åt hur du var för det filmet. Men jag tror du är inne på något här. För om man tänker då att det tog längre tid att förändra saker och ting för länge sedan som jag tror att det gjorde det var svårare att sprida saker och så. Ja. Så när man väl då gick uh. över till en ny sak mm. då fanns inte människorna kvar som gjorde på det gamla sättet. Men det man egentligen gör nu är att man skrattar ju åt dem som fortfarande lyssnar på musik på CD-skiva. Ah, Eller? Ja. Jo, <laughs> det kanske jag såg det. Ja, faktiskt, det hon också om allting som har för, in. För liksom, det fanns ju ingen. <laughs> det fanns ju inte då när boktryckarkonsten kom och den slog igenom på, om alla läste böcker då som var, var tryckta om man säger så. Mm. De flesta läste ju inte böcker, men de kunde inte läsa antar jag. Men de, då, de här gamla <laughs> skribenterna det heter som skrev för hand, de var säkert utdöda då. Ja. När det slog i, alltså då, den, den, men annars tror jag att det här nya då skratt åt gamla grejer, framförallt när det gäller teknik mm. jag tror att det började med DVDn för då, i alla fall jag kommer ihåg att man tänkte så här. <laughs> förut när det var VHS, då var man tvungen att spola tillbaka den här filmen nu <laughs> vill jag sätta igång den. <laughs> ja det var min första upplevelse av skratt åt hur det var förr i alla fall Ja, men det räcker inte. Om jag, jag skattar åt åt hur de gjorde för eller att jag skattar åt hur enkelt det är nu. Eller ja. kanske just med det DVD-exemplet med med så kanske det är så. Sen, sen tror jag säkert, när jag tänker på det, jag, jag vill ju fokusera på de, de, på 1800-talet. Eller sent 1800-talet i så fall. För om, jag, jag ser att de med eh, Adel, Adel med högutbildare så står de stå kring i eh, ett rum de dricker konjak och röker cigarrer och så läser de och, eh, jag försöker, det kanske det, men de läser Charles Darwin's The eh, ah. Origin of Species om eh, evolutionen och skatter och det för han blev ansedd på och så, de, de, vet, ja, de vi vet ju att det är rätt idag i en fall han blev eh, väldigt kritiserad på den tiden så det funkar väl även åt det hållet om vi vet att det fanns någonting då som är rätt idag. Ja. Eh, så jag tror att man, man skrattar nog åt, åt båda hållen där. Jag tror ändå att folk skrattar åt, åt varandra. Hoppas det var så. Ja, jag hoppas att det var så. <laughs> jag hoppas att det snöde in mig för mycket där, men eh, jag ändrade mig lite mer så jag tänkte. <laughs> ja, men det tycker jag man ska göra <laughs> eller nej, ska man göra? Om, om, om, om man känner för att göra det ska man göra det ja, nej, men, säga? Att, ja, vi, vi, vi får reda på nya sanningar eh, när forskningen går framåt och så vidare jag tror vi kommer skatta åt, åt hur, det var, hur det var för och även då för att vi inser hur enkelt det är nu ja. och det är ju en liten del av det men jag, jag gillar teorin ja, den, jag... Är värd, nej, den är absolut värd att tänka på Absolut värt att tänka vidare på. Och hur det kommer att vara i framtiden då. Ja, precis. Den får ju oss att vilja fokusera mer på framtiden. Och, eller i alla fall mig. Och vilja utveckla det. Vad har du velat säga hela veckan? <laughs> jag skulle aldrig följa dig. Jag ska alltid <laughs> ta mig in först. Okay, ja, okej, <laughs> jag, jag har suttit på Wikipedia igen. Eftersom jag är väldigt tagen av... Den jag tror jag nämnde tidigare, We Take Care of Our Own med Bruce Springsteen. var Underbar låt. Underbart, precis. Och det är några ord där som man, man blir intresserad eftersom vi, vi är båda ganska inbytna Bruce Springsteen-fans. Och då vill man, följa, man vill följa låten och man vill följa texten och förstå vad det han sjunger om. Då var det en, ett ord i den här låten som jag inte hinner med på, det var Shotgun Shack. Jag inte inte vad det var. Men jag gick i alla fall in på, på nätet, tittade Wikipedia. Köttgård eh, Då blir man skickad till Köttgård eh, House. Vilket är en vanlig typ av, av, av bostad i, i USA. Som, eh, de finns utspridda överallt. Det ser, det ser ungefär ut som en, som en trailer, fast utan jul. Alltså, långhöjd. Ja, precis. Så du, du, det är inte ja du, du, du kan bara, från det rummet du är så kan du gå in i ett rum och så kan du gå in vidare i ett annat rum men du kan inte gå från det tredje Just rum det. till det första, ah. eh, ungefär så utan det är tre rum på rad antagligen för att de ska ta mindre plats som har fått plats med många på en gata ah, Jag, ah. jag, jag har inte läst ah. så, så jättemycket men jag har inte tvungen att veta var Shotgun Shack för jag sjunger From the Shotgun Shack to the Superdome New Orleans Jag hade nog trott att det var någonting typ Givärspipa eller, eller där man har Skottet innan det skjuter ut Shotgun-chacka, jag visste inte vad det var Nej, då, nu känner jag mig ännu dumma För jag har inte läst igenom vad just, varför det kallas för shotgun Vad det kommer ifrån Men, du... Men det kan vara att den är långsgående Ja, det, då, kanske är... ja. Eh, det, det, var, det var så långt jag kom Så, så, så mycket research har jag gjort den här veckan Jag inte ens läst hela artikeln Men, Men det vet, var långa lång var det... Den var inte så jättelång idag då. Men det var, var snett Så det var jag tänkt på. Hela den här men, tiden. men det är ju härligt med Bruce Springsteen. För hans texter har ju ofta väldigt eh, konkreta saker. Till exempel. Ja, men alltså han sjunger om saker som. Vad ska man säga. Det är ju inte bara en, eh, det är inte bara en massa luddiga ord. Nej. Utan ibland så är det de. Eh, såna, som man kan läsa på om. Det är härligt. Och så förstår man mer och så lyssnar man mer. Och så får man en annan upplevelse. Ja alla, alla, alla, alla låtar. Ja, de flesta låtarna från alla tyster. Det är ju någon sorts men hans är ju faktiskt intressant. <laughs> ja, men alla är ju inte ens det tycker inte jag, historieberättande. Alltså, hans låter ju mycket så. Men en vanlig liksom singel som går på uh, XFN. Det händer ju ingenting i låten ofta. Nej, men du, du, du kan väl fortfarande kalla det för historieberättande. även om det är fruktansvärt ointressant. Aha, det, ja, jo, ja. Det, det är väl det som du går ut på från, det att poesi blir musik och, och så vidare. Sen vet jag att du är med Kesha. Hon är härlig för sig Men den uh, We take care of our own har vi snackat om Inte i podcasten tror jag inte. Men det här att Det är inte en hyllning Till USA Men att den användes Den spelades i Kan ha varit typ Bill Clinton Eller någon som kom in på Demokraternas partikomment nu senast mm. Och då spelar de det, den Eller av Och det är lite konstigt på ett sätt Men samtidigt så är Bruce Springsteen En uttalad demokrat mm. Så de spelar en Bruce Springsteen-låt Vad härligt Mer än de spelade Den här låten som handlar om det här Vad vet jag nej, alltså, det, Ja, det är så att säga Den är, den är kritiserande Men man, man, får, man får ta den Tolka som man vill Vissa tycker inte att den är kritiserande Och då tycker jag, då har han lite dålig koll ja, då, <laughs> då tycker de fel nästan eh, vad heter det? Born in the USA är ju samma grej mm. Och eh, Ronald Reagan när han skulle bli omvald till president Han fattar inte den grejen att, Han fattar inte att Bruce Springsteen inte gillar honom <laughs> Så han talade väl om Bruce Springsteen Och liksom typ använde sig av Born in the USA och det blir pinsamt. <laughs> ja, men presidenten måste alldeles än ha koll på fruktansvärt jävlar mycket. Man kan, ja. okay, det är okej okay, att man inte kan ha koll på allt. Men som du säger en så pass stor, en världsartist och en så pass känd låt en av de mest kända låtarna genom tiden. Det kan du ha koll på. Ja. det är dessutom på ditt språk. <laughs> och den borde ju alla, annars anställa någon. som säger, du, du ska hålla koll på saker som vanliga människor har koll på. Så har jag koll på det som andra människor inte har koll på. Styra USA liksom. <laughs> Ingen vet vad man faktiskt gör. Nej, Men det tror jag Obama där däremot ha ganska bra koll på. Om man nu har någon som har koll på åt honom och briefar honom. Eller om han har koll själv, det vet jag inte. Men han, han kunde ju säga... Du vet då, när Kanye West gick upp och tog... Eh, vad heter hon? Swift. Det är så Taylor Swift's mikrofon och, och så, det, ja. Ja. då någon dag efter det så mm. sa ju Obama i någon, eh, i någon intervju att han tyckte att eh, Kanye West var en ja, douche eller piece of shit eller någonting. Jag visste ju. Jag sa du? Ja. Ja, jag, jag sa fel om han liksom dissande honom där. Ja. <laughs> då har man ju ändå ganska bra koll. Ja, och då har man då har man gjort fel. du <laughs> de <laughs> dissade utom <utan> presidenten <laughs> Ja, det, det, det är ett hårt slag i karriären. Ska vi gå till Det här har hänt i veckan? Det här har hänt i veckan, ja. Det var en löning. Det, det har varit det. Yes! Vi har, vi har varit en skön uh, liten, liten återhopp från våra, våra stora utgifter från resan. Det har skönt att komma tillbaka på fötter igen. <laughs> uh, har du varit ute och spenderat på krogen? Nej, det har inte varit egentligen. Okej, <laughs> okay. det är lönning <laughs> Inte så farligt i alla fall Nej, nej. Men vi, vi, har, vi har stora planer Stora, stora planer Och det kommer de här Lönningsbänarna hjälpa till lite För vi har tagit upp idén om att uh, Brygga öl mm. Vilket jag är jättetänd på du, du är Jag är med. också tänd, jag är mer tänd Än vad jag tror att du tror att jag är Okej okay. ja. okay. <laughs> Det Där är det enda sättet för mig att kanske hitta öl som jag tycker om då jag kan ja, ja, därför, ja. ja, precis. Du, du får väl kanske göra en egen tunnel. där. Och jag, jag, tror, <skratt> jag tror inte att det här är olagligt. Nej, det är Så det. länge man inte gör det för att sälja. Nej, precis. Ja, det är bra. Skicka inga helikoptrar nu. <skratt> Om polisen eller ja. sitter och liksom här. Ehm, men vi har bara kollat på, på utrustning. Och eh, vi har läst på lite hur man ska göra. Jag, jag, jag, jag är så att säga, jag, jag är sjukt taggad. Ja, det skulle bli kul. Jättetaggad. Eh, tror du det kommer bli gott? Jag har när jag väljer att säga när jag tror inte att de första satserna kommer du så jävla nej. Vilket är synd, för man får ju tydligen var det 10, jag kommer inte ihåg, 10 eller 20 liter. Vilket där så är när det är ganska mycket. Det är väldigt mycket. Och du är ju ja. och det är, det är synd när det är så läckligt att hälla ut det, det tror jag att vi gör. Vi måste ju dricka upp det. Nej. Eh, det kan ju tappa den här. <laughs> ja, precis. Och vi, vi har uh, kommit upp med ett bra namn, tycker vissa. Ja, ska vi säga det? <laughs> ja. Ja. ja. Det blir Alc. Det är riktigt bra. Alc. A-L-C. Vi tar första bokstaven från, uh, från våra namn. Det är Andreas Leo Carlos. Det, det är en underbart namn. Ja, ja jag, jag, jag gillar det. Så att jag hade invändningar att jag ville kalla den för ja, Kaliber. Och då om det till punkt c a -L. Inget, att jag vill ha mitt namn först. Men... Aha, ja, men ka... inte det är kalori förkortat. Ja, det är också, men Det är även kaliber om man pratar om vapen ja, ja. Eh, diameter på pipan. Men oh, eh. vad kan man prata om? Nej det kan man inte göra. Men den ska heta low-cal. Man börjar säga lågkalibrer. Vad är det som vi, heter? Ja, Finkalibret om de det? Ja, men vi, vi, vi ska tala om lågkalibrer. Nej, men det kan vara mångt, mångtydigt. Ja, och ja. ja, det kan vara okej. Okay. Du får tolka det hur, hur, man, hur man vill. Då. Men kall är bra, eller Jag tycker det är bra. Eh, det är därför att det är direkt sändning så ni inte kan säga mot. Ja, <laughs> nu blir det Kall. <laughs> eh, det är. Okay, ja precis, det, det ser vi jättemycket fram emot Du får ju du vara lite projektledare för det här För att du är ju en eh, Blivande ölexpert ja, Har du sagt en, en, Ja exakt, en, en uttalad öl sympatisör Ja men du har också sagt att du ska bli det är, ja, liksom. det är ju faktiskt ett eh, nyårslefte Ja det är det faktiskt, hur går det med ditt? Ja det går bra, jag har jag sagt det att jag har Världens träningsverk just nu? Jag fick nästan bära in, ja. in lite. Nej men jag har aldrig någonsin haft så mycket träningsverk innan <laughs> Så jag, jag är väl på god Ja det går bra. Mycket bra. Jag har inte kollat upp exakta datum här, men det är snart dags för eh, syvningen. Här, syvningen. <här> det, är inte klart. det kan inte vara dags för syvningen snart. Okej, okay, inte riktigt. Eller? Nej, jag har försökt, jag måste jag jag har försökt dem bara bak. ätsa dig lite. <här> Vi ska upp för slätta damm och simma. Där kan du gå på botten. Ja. Så det är lugnt. Något som har hänt i veckan? Har du något mer? Jag hade en rolig grej, trodde jag, eh, <laughs> som jag skulle berätta hänt i veckan. Jag tänkte att, du vet, i min Allas mejlkonton har jag en skräppostkorg. Ah. Jag kollar aldrig den, Jag du det? Nej. Så jag tänkte, fan, jag ska gå in och kolla där och läsa lite, vad är det egentligen för roliga grejer? Det kan ju vara roligt. Inte ett enda roligt, det var ju bara... Skräp? Ja, <laughs> men inget roligt skräp ens. Det var så här, en eh, jag kommer inte ens ihåg vad det var med så utskickar vet inte om mina jag har lagt upp en lista på Share My Playlist någon Spotify -lista. Mm -hmm. Jag tror att de utskicken som kommer därifrån räknas som skräppost och såna saker. Så det var inget kul. Ja, det är jag tänkte det vore roligt att faktiskt någon läsa skräppost. Men däremot ska jag se till att nästa vecka om ibland står det folk och delar ut Den lögliga flygblad mm. på stan. Jag tänker att jag ska ta alla dem och faktiskt läsa igenom dem och se vad som står. <laughs> Jag har inget roligt att berätta egentligen i veckan förutom det. Jag jag, i, jag, tycker det är väldigt, jag blir väldigt glad att se utbytesstudenter i stan. Jaha. Jag vet inte varför. De är så härliga. Det är kul att de har kommit hit tycker jag alltid. Och jag vill alltid fråga varför. Men man kan inte bara gå fram och fråga någon så. Det kan man ju för sig. Jo, det kan man. Vi, vi har ju båda läst på universitet med utbytesstudenter. Mm. De är ganska roliga. De är ju de är alltid snälla i fall. Man märker det att... Ja, men det är nog antagligen samma som oss som, vi, som utbytesstudenter. För du har varit utbytesstudent, ja. jag har varit utomlands man, man, man tar direkt och, och vad heter det? Man, det vill säga, in i det här. Vad som händer utlandet sammar utlandet. Ja, lite ja, grann. <laughs> så man, man, man lever lite extra helt enkelt. Ja. Man behöver inte tänka så mycket på. Eh, Långvariga konsekvenser och Men de för sig ganska bra då Eller sällan Gör de bort sig ute det Jag tror att de lever lite hårdare På ja, fästandet och ja. allt sånt ja. men, det. Stud Studier och så De kommer säkert hit för, för, att de, för att de Vill läsa också Eller de, de flesta kommer hit också För att det är, det är gratis att studera i Sverige Det är inte det längre, det inte det längre. Nej. Vad kostar det nu då alltså För oss är det gratis Men det är, är utbyte eller studenter Ja sen någon år Mm. Men det Innan vi införde det Så har vi i alla fall byggt upp en bra standard ah, ja, ja, ja Men man vill ju se kupp till exempel mm. Man hör ju varje gång det är gotiakup Att ja, men det genereras ju så många Miljoner skatteintäkter till Göteborgs kommun mm -hmm. Jag skulle vilja höra en sammanräkning på utbytesstudenterna De är ju ju varför ja. för att de får lite högre status jag vet inte om de har låg status, men de kan ha ännu högre status jag mm. var på en, sorry, på en kryssning seed battle mm. med, då, skulle, då skulle det vara alltså alla utbytes, utbytesstudenter i hela, i hela Sverige då åkte vi från, från Stockholm med en, en av Silja Lines båtar som var helt abonnent för oss mm. det var bara vi det var, det var bara utbytesstudenter och de, vad heter det de... Eh, är typ handledare? Eller vad det inga... Vad, vad heter Fandra? det? Fanlare? Alltså... Faculty... Vad, vad heter det? Som, jobb, som är anställda på... Ja, på eh, skolan. Alltså... De hette väl... I... International... IC. Hette det på, på, på min skola i alla fall. Herregud, vad heter det? är ja, det spelar väl inget då? Jo... I alla fall den, den gruppen de, den gruppen utav svenskar även vissa, vissa utbytesstudenter som har hand om, eh, om utbytesstudenterna eh, vilket är många så majoriteten av hela båten var ju med, med utbytesstudenter förbannat jävla skoj ja. det, det var inte den roligaste resan jag hade med dem. Eh. jag skulle nästan kunna halvdedikera avsnittet, eller ja de får en liten del avsnittet, ja. det, utbytesstudenterna de förstår inte det, de lyssnar inte på oss men här får ni. Jag bara, vissa av de lärde sig bra svenska på bara ett år. Ja. De, de kunde ju föra sig riktigt det bra. Var, det, var, det var kul att se. Och det de, de var aldrig någon som hade något, något dåligt att säga. De hade alla blivit väl omhändertagna. Och, ja, det var de av då. Ja. Det var jag också en ja. på. Men det måste de veta sig om innan de kom. Det gjorde de nog. Har du något mer i veckan? Nej. Nej. Då, då kör vi en sån här... Det har varit en slövecka. Här kommer ingen. Nu, kära vänner, är det dags för topp-10-listan. Den är lite speciell den här veckan. Förra veckan hade vi ju en gäst, Farah. som nu har skickat ett sms med topp-10-lista-temat till, till det här avsnittet. Och det är så att vi ska då improvisera ihop den här listan. Det är en liten utmaning, lite inspirerad av. Det är på Fredrik gjorde på deras, den föreställning som du såg. De kom ju fram till någon ny, vad var det, ny slogan för Göteborg. Precis. Vi ska då improvisera ihop en, en topp 10-lista. Och nu tar jag fram min mobil här och kollar. Eh, temat är tio saker jag önskar. Det kan vara allt från att säga att man älskar någon. Till att kunna uttala Massachusetts. <laughs> jag kan ju redan uttala Massachusetts. Men eh, ja, jag önskar att kan man väl tänka. Och sen så då fyller man på. Okej. Okay. Jag, jag, ska... <laughs> jag jag tänkte på... När vi var i Thailand. så här. Ibland, jag tror att... Du och jag är olika på vissa sätt men också väldigt lika. Och mm. i podcasten så kommer nog olikheterna fram oftast. Men jag tänkte på en grej som visar hur lika vi är. I alla fall det vi tänker. Det var när vi var i Thailand. På ett av de här templerna som vi var vid. Och så fanns det någon stor jäkla skål där. Skål i man kunde i alla fall kasta en litet mynt i. Och, och man skulle önska sig något. Och du träffade såklart. Och jag missade. Och sen sa jag till dig. Vet du vad jag önskar? Nej. Och då sa du direkt. Att du hade träffat. Ja, precis. <laughs> yes, men eh, tyvärr så tror jag inte att den hamnar på listan. Nej. <laughs> men ja, absolut. Vi, och nu är det då dags för oss att kanske närma oss varandra Aha. lite grann. Vi ska ju ena här då. Ja, det, var det någonting som poppade upp för dig direkt? Mm. Jag hade är den som poppade upp direkt. Ta den direkt. Jag önskar att... Det för att säga att jag, önskar att jag kunde alla språk. Ja. Men att jag kunde fler språk. Ja. Eh, det, det var också Och så gick du direkt in på Thailand Jag trodde du skulle nämna det. För det, det var först, när, jag var, när jag var där så var det första gången jag kände mig jag satte så utlämnad. Men jag förstod inte vad det stod på skyltar. Jag förstod inte vad de sa. Det var skitjobbigt. Mm. Så det är något som jag önskar att. Eh, jag önskar att jag kunde flera språk. Ja, men det är väl bra. Ta med det. Vi ska Vi skriver så länge då. Ja, gör det. ja, Nu kör vi igång här. Vi har en. Vi har nio kvar. Vi har typ 12 minuter kanske på oss till. Yes, har nu gäller det att smälla utåt. Ja, alltså, det här var svårt ju. Mm. Jag, jag önskar ju att... Jo, men så här, enbart för mig själv. Men jag tycker att, som alla människor, så är jag ju bra på att ta bra beslut för mig själv som gäller framtiden. Du vet, ja, men... Inte, jag, jag säger så många ska ju börja träna den första januari säger de i december de säger ju inte jag ska börja träna nu man, man är duktig på att ta de här långsiktiga bra besluten men jag önskar att jag vore bättre på att faktiskt följa dem sen eh, det är ju inte alls en nicktacke. och det rör bara mig men kanske att eh, folk är stort att vi alla, alla blir bättre på det att vi alla blir bättre på att motivera oss själva eller för att sluta ljuga för oss själva ja det är två punkter där va men, ja, ja, precis. Bara ja, att um, motivera sig själv. Ja, det kan man väl önska, önska alla då. Ja, jag menar inte motivera utan bara... Ja, det kanske är, det är För tänk ett samhälle där folk faktiskt gjorde de sakerna som de då ta beslut om att de ska göra. Mm. Ja. det skulle ju se precis likadant ut som du. <laughs> ja, och jag önskar att jag hade bättre minne. Ja. Ja men vad, vad, hur hade, hade Vad hade skett då? Alltså Hur hade det ändrats? Jag, jag, jag kan komma på mig själv När jag, jag i, I konversationer Att jag vet att jag, att jag, vet att jag har Någonting det här, har, det här är ett intressant ämne Vi har en bra konversation om det så Om man ska ha ett bra exempel på det Så kommer jag inte på exemplet Exempelvis Ja, okej okay, ja. Eh, och eh, det har ju hjälpt mig också nu, nu, nu har jag en, en en kalender som hjälper mig eh, så jag skriva ner det men hade jag kunnat slippa det för vissa, vissa andra människor säger av folk från mig, ska vi ställa upp, upp något på lördag eh, ja, vi får se, jag kommer inte ihåg vad jag ska jag. men vissa människor har det men det är inte så att du Tror dig komma ihåg att du inte ska göra någonting. Men du har ska jag göra någonting. Du vet att du inte vet. Jo, när jag hör, ja. absolut, när jag det är jag första hör... steget. <laughs> ja, Okej, okay, första steget. Inse att, att jag har ett problem. <laughs> ja. men, kan vi inte skriva upp det? Då? Bättre minne. Eller vad sa du? Bättre, ja, men vill, vill du ha det? Ja. Alla vill ha bättre minne. Alla vill ha bättre minne. <laughs> jag, jag skulle vilja... Ja, lite som... Vi, det här programmet är tilläggande att väl mm. Jag skulle vilja ha en dryck... Samma samma effekt som en bulla att man blir piggare. Mm. Samma effekt som kaffe, men som är ett alternativ till kaffe. Tänk dig att du ska till en att du är på en pub. Den har bara ja, och, och jag gillar ju inte öl till exempel. Då är vin ett alternativ. Mm. Tänk dig att det ska finnas i och sig te är ett alternativ till kaffe. Man dricker ofta kaffe i sociala situationer, ska du ha en kaffe. Jag gillar inte kaffe. Och te kan man ta istället, men jag tycker inte jag tycker inte alls att man blir lika pigg av det. Så tänkte jag bara en, en, en dryck. Den kan smaka som Red Bull kanske. Men den ska vara eh, varumärket ska vara eh, positionerat som istället för kaffe. Tänkte jag att en, burken kanske är lite mattare och har samma form och storlek som en, en mugg från med här Starbucks. Ja, okej, okay, Det skulle jag vilja ha. Så, Så ett, ett, ett dryck som är ett alternativ till kaffe som faktiskt gör en piggare. Önskar jag fanns. För du vill inte ha en koffeintallett. Nej. <laughs> Det dricker ni ett kaffe så knappar jag på den här tabletten. <laughs> Okej okay, så du vill ha det du ska vara den sociala ja. du ska ha en dryck framför ja. dig. Okej. Okay. Som du kan svälja ner ditt koffein. Din koffeintablett. <laughs> Okej, okay, en koffein det, det, okay, en energidryck. Ja, det får inte heta. Ja, ja. Ett alternativ kan ja, för det är på något sätt min, min mitt drömuppdrag som jag jobbar ju med marknadsföring och reklam och så där. det är att, att ett företag som som vill göra det som jag nu sa och så ska jag hjälpa dem med det du vet, jag, jag, jag, jag ska säga, det, det här var inte det första så stället jag gick till med energidrycken men jag vet fruktansvärt stort det för det, och jag vill se den här drycken ja. det vill jag. och jag skulle inte sluta drycka bull men då när jag vill känna mig lite sportig eller lite fräckt och drar jag bull när jag sitter på något jäkla morgonmöte eller morgonfika mm. då tar jag den här drycken som vi nu inte finns då, som jag önskar fanns. Ja nej, det är en önska. Absolut inte, det slutade ändå. Nej. Okej, okay, en, ja. en, en energidryck för... Eh, så, som inte har den extrema stämpeln som Bull har. Ja, Red eller, ett, ett fullgott full alternativ till kaffe. Okej. Okay. Tycker du om kaffe? Nej. Nej, så det här är en grej för dig. du önskar det också. <laughs> Tack. Ja, precis. Jag, jag, jag är sån där, det är bara, det är bara eh, energidrycken. Ja. Fast inte i samma utställning, Inte i samma mängd. Gäster har vi tre punkter. Något vi önskar åt andra generellt. Vi är att vi ska inte dra Miss America. Det gör vi inte. Uh, det här då. Vi önskar Och det gäller ju för, för generellt och oss själva. Ja. önskar jag att vi kunde få igång våran tv-serie. Ja! ja att vi kunde vi, få ja, möjligheter ja. Och det är ju, Vi har undersökt att prata lite om det eh, Och det är ändå ganska många bitar Som ska falla på plats Det är tid, utrustning eh, Vi behöver vara fler personer ja, Och vi måste, vi måste skriva vi måste skriva ja. Ja. Jag har faktiskt googlat jag vet, jag, Man har ju talats om liksom, Manus såklart i filmer och tv-serier De ja. är ju upplagda på ett visst sätt har jag förstått Men jag vet inte alls hur de är upplagda Jag googlat lite på det där men jag hittade inget exempel. Man borde kunna gå till stadsbiblioteket och fråga: Har ni några manus till tv-serier? Eller filmer som man vet hur du. Det... Ja, det har man fått fråga om. Ja, det borde ju vara ganska lätt. Men det var jättebra. Du får gå om vad du tycker. Den punkten kan man ju sträcka ut vad man faktiskt behöver. Men vi tar det samlat såklart. Får jag gå om tv-serie? Ja. Det kommer bli. Men någon gång ska vi skriva det. Här. Ja, vi får faktiskt, och jag märkte ju idag när vi, när vi satt och pratade innan här att jag, jag stavade rätt i alla fall. Ja, det är jag, skulle skriva, för det. Ja, jag skulle skriva sketch och chansade och chansade rätt. Ja. Jag att jag är dålig på att stava, men det är faktiskt ett ord som jag aldrig har skrivit förut. Ja. Och. Hela svenska språket är inte så regelbundet som man kanske vill tro. Men jag skulle nog vilja lägga till på listan att jag vill bli bättre på att stava. Jag är faktiskt väldigt dålig på det. Eh, väldigt dålig jag Jag tror många i vår generation är det man inte... Jag, jag använder ju Google som stav, det stavningsprogram. Det är nog väldigt många. Man googlar ja. och säger så menar du, menar du rekommendera med två M. Till exempel. Ja, alltså, det men då kommer jag att säga. För jag, jag, jag gjorde precis som du gjorde. Jag skrev in ett ord. Och så skriver jag in den här första stavningen. Så jag tror att det stavas. Och så den andra stavningen. Och så ser jag vilken vi fick flest träffa på. Ja, det, det, För, ja. för den som vi flest träffar på är oftast rätt då. Det finns ju dock ett <laughs> undantag. När det gäller namn och sådär. Jag, jag tror att det här, det här har ett, att det finns ett namn för den här. Eh, saken. Men det är att säga att någon som heter. Eh, Koppenhaven Hoff. I efternamn. Okay. Det finns ju inte. <laughs> och så finns det då en stavning. Som är exakt. Som det låter. Och sen finns det en stavning. Som du kanske tror att det är. Där det är några hån extra. Eller något i som inte uttalas. Och så gör du då en, en Google sökning. På, den, på det enkla sättet att stava. Och så får du. Eh, ganska många träffar. Och sen får du, eh, så gör du en sökning på. Det svårare sättet att stava. Och så får du ganska få träffar. Det är ändå ett tecken på att. Den svårare stavningen är rätt. För varför skulle någon. Om den inte visste hur du stavade, så Stavade på det svårare sättet. Tror du ja, menar? Ja, ja okej. Okay. Ja, om... Så då är det då färre träffar där. Eller att det överhuvudtaget är träffar. Trots att de är färre är ett tecken på att det är det som är rätt stavning. Jag tror du får varningstecken också. Om du om är på det ena sättet. Så är det fem träffar. Och på den andra är det tre träffar. Då vet ja. man ändå att det här är ett ganska svårt. Man kanske får ta det, ta det vidare. Men okej okay, du vill i alla fall ha. Du vill bli bättre. Okay, blir bättre. Okej men du blir vi vill bli bättre på språket. Ja. Tram då, då, då. Vi kan skriva det och hoppas att vi inte trampar in för mycket på ettan. Nej, men vi behöver fler punkter så vi tar en ny där. Ja, vi är bättre på svenska språket. Jag har en annan sak här. Jag skulle vilja kunna sjunga i fel och säga. Men kunna, du vet, här, folk som är skådespelare, även om de inte har en jättebra sångröst, då har de en kontrollerad sångröst. De, de vet sina begränsningar- Eh, de tar liksom inte så långa toner och sådär. Mm -hmm. Men det låter ändå helt okej. Okay. Tänk dig Johan Rabeus eller någon. Jag tror inte att han kan sjunga. Han är en bra sångröst men han kan sjunga, så kan man säga. Mm -hmm. Han vet hur han ska göra. Han kan kontrollera sin röst så att det inte blir så här. Mm -hmm. Att det inte spricker. Och, Precis som motsattet. Ja, det skulle jag vilja kunna. Jag tror då... Det kan man ju öva sig till. Yes, men då vill jag trycka upp den och min. Jag vill ja. kunna spela ett instrument. Ja. Okej, och då kan vi, vi, vi, vi, kan... vi kan vara musikaliska. Ja. Utan att ja. vara hem. Ja. <laughs> men du, du skulle ju kunna vara en gitarrkille. Det tycker jag. <laughs> <laughs> är Eller för att jag ibland har skägg. Ja, nej men jag, jag vet inte varför. Jag skulle inte kunna vara det. Om jag skulle spela något instrument så skulle det nog ha varit... Eh, kanske du vet, heter det kontrabas? En bas en, som... En, en, vad heter det? Analog bas i fel ord. Men en icke-elektrisk... En akustisk bas. Och så kanske det är att jag sparkar till dem mellan benen, så blir du en. Vad det kanske ja, tenor. Tenor, ja. en statsång. Tänår! Ja, jag är skitts här ja. nu. Man, man, man kan ord, men jag vet inte vad de betyder. Men om vi får in våran, våran önskan om bättre på svenska språket så har jag vetat. Då har vi kunnat skriva bra texter också. Det no. hur går det i den musikaliska? Plus jag... text. Gör en liten genomgång här sen. Vi har kommit upp bli sex punkter nu. Vi, är sex punkter. vi började med att vi vill kunna fler språk. Ja. Vi vill ha bättre minne. Ja. Vi vill ha en ny energidryck. Som ja. är precis lika bra som, som kaffe. Fast det är ja. Lite mer sofistikerad än Red Bull. Får igång, nästa punkt. Få igång våran tv-serie. Ja. E Nästa punkt bättre på det svenska språket. Underbart att den punkten inte är en fullständig mening. Ja. Chefsen. <laughs> Nästa punkt musikaliska vill vi bli ja. och text bättre på text. Ska vi ha texter? Ja. ja, Det är sex punkter, vi behöver fyra till. Eh, ska vi se. Alla vill bli bättre på att komma ihåg folks namn. Det är du hänger upp bättre Ja, och mindre som man kallar det sociala förmåga som man blir mer sofistikerad ja. vilket gör ändå tycker att vi när det behövs så kan vi vara det ja Då man kan bli bättre men ingenting så akut nej nej verkligen nej, nej. vi vill bli bättre på det men det är inte så att andra tänker för att de där borde bli bättre på precis det. och så länge vi inte uppfyller de här önskningarna så kommer vi nog inte vara på novellmiddagar när nej. det faktiskt behövs men där verkar de inte heller vara så bra på det. Jag brukar inte kolla på Nobelsändningar så mycket. Men när jag har zappat över. Du vet de filmar uppifrån i Pohalle, vad heter? Ja. Sitter de flesta där helt tysta. Och ja, pillar i sin mat. Och, ja, jag vet inte. De verkar inte ha så mycket kul egentligen. Men har du sett det här programmet Sommarpratarna? Som går på tv när folk som har pratat i radio och träffas och diskuterar det. Ja, oh, några gånger. Någon jo. gång har jag sett det. det, det, det inleddes, jag tror det inleddes lite annorlunda nu, men förr inleddes det ju med att en då var på stället där de skulle käka och gjorde bortplasering och sådär. Men de andra träffades på en båt och så tog de båten dit. Just det. Och de här människorna har ju oftast inte träffats innan. Träffats innan. Nej. Men det är ju människor som jag tänker är väldigt vana vid att träffa nya människor och är säkert ganska säkra i sig själva och de är framgångsrika och sådär. Mm. Men även när de träffas första gången så blir det så jävla stelt. Så jag har väl... Vill... Liksom, ta lite kaffe här du har utan jag jag mjölk ja okej, okay. ja, en kanelbulle det är den här tafatheten som jag själv upplever ibland klart när man träffar nya människor mm. och det är så härligt att, att se att även människor då som är framgångsrika och, och vana vid det där ännu mer vana också är taffliga på det sättet <laughs> ja, det, men vi tänker nog att som, som du säger, alla de här är kända de har gjort någonting, de har träffat mycket människor men de är ju ändå väldigt olika Ja. Det är väldigt olika, plus att det här som du säger, första gången jag träffas och de har kamera på sig ja. de, de har ju fortfarande sin, sitt, sitt rykte och det som de har byggt upp och försvara jag, jag säger att det, det kan vara så, så att de, men det är klart det är kul att se dem i Ja. man får lite bättre själv utan det själv yes. Tappa kaffekoppen och kasta kanelbullar så jättekul Mm. Oj, ja, nu får vi, ja, ja nu är det lite uh, Jag skulle ju, nu när jag tittar på siffror här så tänker jag att min, mina matematikkunskaper Matematik. är så jävla roliga jag, jag, jag skulle kunna nöja mig med att få samma kunskap alltså, vara på samma kunskapsnivå i matte som jag var i nionde klass. <laughs> för, för det är ändå inte rejält steg uppåt tror jag. Eller fram, liksom, ja, Det är inget bakåtströmande. <laughs> Ja, okej, okay, men då, då tycker jag till att jag skulle vilja ha samma matematiska skicklighet som Stephen Hawking. Hawking! Ja. Jag vet inte om han är bra på det, men han är bra på det Han är, bra, han är på bra på det, men ska vi, ska vi då enas, eller vad säger kompromissen är bara bättre ska... matematikkunnskaper. Bättre matematikkunnskaper. Jag kan faktiskt gå på det, för det, det är inte min paradgrej heller. Nej. Mat för det, ja, där var man ju bättre för. Det, det, också man var ju mycket bättre på till exempel dinosaurier för det var någon som berättade för mig hur en dinosauriekunskapskurva ser ut var du? det var du, men du men om, om. om ja. när, man, sådär, när, man sju, när man börjar kunna läsa själv ja. åtta års ålder kanske sådär, åtta till tolv då går en dinosauriekunskapskurva upp sen går den ner sen går den upp igen typ lika högt när man har barn som är i samma ålder som man lovade när man sig, alltså när man har barn i sjuårsåldern. Eller åttaårsåldern. För då lär man sig ihop med dem igen. Och däremellan kan man ingenting till om dinosaurier. Just, jag har hört det förr. Det, det är intressant. Och det, det stämmer ju. Ja. Det stämmer, säger jag utan, utan att ha barn. Med <laughs> ja, men, och, men varför inte? Det, men du det är självklart. Ja, du kunde också med dinosaurier förr. Det var också, <laughs> också löjligt, Men då var du, det var längre sedan dinosaurierna fanns. Nu var <laughs> det var men det kan vi nog inte kan vi ta med det till Jag ser matematik och natur jag är intresserad jag fastnar ju framför en dokumentär nästan beror på vad det är men det går också in under minnet jag vill kunna minnas allting som jag tycker in så jag tror att vi kanske gjorde fel med bättre minne jag tycker att trycks in i den. Och allting trycks in i språk okay. och att veta på svenska. Men, ja. Ehm... ja, den här är ju bättre minne, är ju egentligen allt. Ja. Nej, det är det inte, inte tv -serien. Men, men <laughs> Nu ska vi se. Vi tog olika kategorier. Vi behöver tre till. Tre till. Eh... Fan, vad svårt det här var. Och fråga, då, vad vi vill vi bli bättre på? Ja Jag vill bli bättre på att improvisera. Där har vi den kanske skulle ha haft det som första eller sista, en sån här. Bao! Mm. Men improvisation. Det är som en, en, en försvunnen uh, uh, konst. Man, man, jag tror man blir trögar och tröga. Man måste bli tröga och tröga i modern. Nej, det, det här är, ja. är något som jag tror att man måste, man måste träna det. Ja. Min mor har, har gått en sån här uh, improvisationsteater. Ja, sånt verkar kul. Ja, men. I, time, så tyckte jag tyckte Nej, för jag, jag tror att jag är dålig på det. Ja. Och det, det, det. Där är ju första inte att man har ett problem med att man tror att man är dålig på det. Jag, jag tror att man måste, först och främst så måste man ju ta det steget. Man måste ju våga. Sen, jag tror att det går att träna upp. Det är ju något som, man måste öva det hela tiden. Det är ju något som ett språk, du måste ju göra det hela tiden. För att, för, för att fortsätta att våga och tänka i andra barn. Tänka ja. utanför eh, men, boxen. Men i det här fallet. Och kanske i alla improvisationsfall. Vad, vad är improvisation då? Är det, eh, vad heter det fantasi kombinerat med kunskap? För om, om man inte kan någonting. Men har mycket fantasi. Så, mm. ja, fan, och har mycket kunskap men ingen fantasi. Då kan man inte heller komma på något mer. Ja, jag vet inte. Om du tar några fakta. Då, då kallas det nog mytoman. Eh, man. <laughs> ja men i vill man vill ha ha kunskap bakom också eller bara ja, men improvisation kan man ju kan man hjälpa för att, för att få ett ett stelt samtal och gå framåt ja. du, du, men så du bara... en en en någon som täcker en improvisationsnytt som alltså aldrig upprepar samma lugn två gånger det är en rolig person. Jag. <laughs> ja, det, det kan man inte under understående med att det är en rolig person. Sen man vill hålla runt sig hela. Han har det runt sig. Det, det är lite fan. Men improvisation det är en bra punkt. Ja, det är punkt... Den åttonde är här. Två kvar. Nu jävlar. Mm. Två snabba. Jag skulle nog vilja bli bättre på att känna olika typer av smaker. Jag tror att vi har pratat om det här innan. Att vi kanske vill ha med någon... en Somelé, och för jag i alla fall, och även, vi har ju inte så himla sofistikerad smak. Och jag har en väldigt barnsfri smak. Jag kan inte känna så många olika smaker. Jag vill lära mig det. Vill du också det? S Eller vill du att han ska göra det i alla fall så kan vi ta med dig? Ja, jag, jag, jag, jag, jag vill att jag är så glad, så jag ska vara glad och han vill känna smak. smaker. Också. Ja, bättre smak. Ja. Bättre smaksin. Smaksimme. Och den sista här. Shit. Det känns som en punktlista så här. Vill du, vill du kunna lukta för tråkigt? Vi har båda idagsektion. Ja. sinna ska bli bättre. Uh, ja en, en sån här lista så här. Så den sista är ju antingen bäst, alltså riktigt bra, eller så är den bara en nöjdlösning. <laughs> Men där var det blir för oss. Men där var man ville bli bättre på, eller vad man, var var man önskade sig? Ja. Jag önskar att jag, sett att, jag hade, att jag hade rest världen runt. Att jag hade sett allting. Men då har du inte någonting kvar att se. Jo. Nej, Okej, nej, okay, nej, det är sant. Förlåt. Jag, jag, jag har ingenting kvar att se men jag vet vart jag vill åka nästa gång. Ja, ska, ja Jag önskar att jag aldrig kommer att ha sett allt. Men så mycket som möjligt. Ja, vi fortsätter trampa på mig då. Okay. Nej, men så man var råd exakt jag, det du absolut, sa. det vill ju resa. Det vill man göra men man vill inte... Ah, Okej, men jag, uh, jag säga okay, att jag okay. inte ser allting. Men... Uh, med värld. Ständigt 99%. Ja. Med <laughs> världsvan säga. eller vad kallar man det? Vi kan kalla det, det För då får vi in eh, det här sofistikerade beteendet också. Kan ja. Det kan vara världsvan. Och då är det så att vi, att vi vet allting om världen. Nästan. Och man vinner diskussioner på det också ibland. Liksom, mm. Man diskuterar någonting. Och så kan man bara säga så här. Du vet, jag spenderade ju tre månader i, i Mali under kriget där. Aha. Det här är en löjlig diskussion. Så här är det bara. Och så vin. Varför ska man säga det? Ja, precis. Om man, om man framstår som en världsfaren person du kan ju inte säga emot honom för att han står och improviserar Nej. allting. Ja, det räcker. Ja. Man, ska, man ska bara etablera liksom bilden av sig som världsfaren. Sen kan man ju ljuga. Och... Ja, precis. En, en uh, världsfaren improvisator Ja. Allting. Det här kan vi göra som en lång mening. Här Skulle, en... Okej, det, jag, jag, jag tycker som avslutning på detta avsnitt så gör vi det. Vi vill alltså bli flerspråkiga, eh, världsvana improvisatörer, som kan sjunga och, och, och, och, och, och räkna. Och räkna och, och improvisar precis som, som har en egen TV serie ja. lanserat en, en, en energidryck som, som ger dig också bättre om min. Där har vi det. Ett bättre minne och har ju självklart en stor kunskap om det svenska språket. Alla språk. ja. Jag tycker att dessa ord får bli de sista detta 14 avsnitt. Ja. Det var jävligt kul. Det var, faktiskt... det var riktigt bra. Jag var nervös innan men det är ju löst Bra igen Jutta för oss. Vi hörs nästa vecka igen. Ja just.